الله الرحمن الرحیم بابن فی رد دل ارجائی دی کتاب و سنت کی دا قاعد و خبری ذکر کی دلی چید احل <سؤال> سنت والجماعت کمع قدد دا لاغی اثبات او دا دیب و مقابلہ کی چید پیرق و زالوک کمع قدی دای تردید واغا پیرق و زالوکی و مبتدعوکی و مرجعاهم ارجاء امانه تاخیر سره راضي د او عقيده ده ده چې ایمان ته جزر نه رسي نه دغي په په ایمان کې سفرت راځه موساني بن باب کې اغره حديث ذکر کړي چې پاکي په دې پر قبان جراد دي بيوت مرجئه او هم په دې وجوان دي چې عمل رس تکړه دی اور عمل ہے اسی سب سر نشرا نشرا یعنی سنجی دیو په مقابله کې خوارج او معتزلی تهوب بن کلام ال پیمان کې داخل وینه یودای په مقابله کې دا ځکه چې دا عمله مکمل ختم کړل دی میرے बाप کی چې کم حدیثو دا تاسو سټول بخاری کی ویل نو چې د تفسیر کوما نو یو وخت هم مشه ابل ممکن دی تاسو تنگم وای په هغه پر هغه پر هغه پر هغه پر دا حدیث چې کوم دی بعض خلک د دې معنی او دا معنی کوي چې پره په درمیان نه بندا او پره په کوپر کې د نماز پرې خو دلې د نماز پرې خو د پره د کدايه او ځکون کول پره د پرې خو دلې پره په معنی غریب کی دا پری خود ده د ایمان او ده د حکومت کو پرم دیو جنام بس موجود کوي چې دغه یوې چیزې په تاسو ته لراوباتې المصل بين الارض و بین القبر تر کوپر تر کوثر او ځکه ان کې په درمیا ده بنده او د کوپر کی پری خود دل نماځي موږ پرود کوپر تنظیمیش و و محمد رسول الله منو نه بشيغه د انمانه پالعه په کې دی ټول درته راوړم دا د دې د مرجو د پار د فکر مو کام دي چا روی من ا ایمان یہ طرح ته احمد ابن عمر اور زنانا جنہ اقل والے او نہ دین والے دیر غالیبی د پارا د غوند نه زنانا ہوتے وي اچھا پکوی نی ز اقل سن نقصان دیني نقصان د اقل شهادت زيبراتین نے ارشاد درجل کی او نقصان دین دین یو پتا څو نه تو او ناس تای سورہ جنوزناکی اگر چدا خود یو تکوینی خبر ردیو کې نه کینه دا خبیام دایی پوجباندی پا دین کی نقصان راگئی مکر چرد اعمال تا زورتنی یونسنگ ردیو پا دین کی نقصان راگئی ویان باب دلیلی ردیو پا دلیل کی پا دیادت او په نقصان امان در بخاری کی تاسویی دید چه کی زیادت او نقصان رازی او کن رازی او گے امان بخاری سی پا دیوان گرن ابوام منقت کردی نسی مشهور خبردادا چی دو محادیسین ایمان امان کی زیادت او نقصان رازی او د پقه هاو خاص کر امان ابو هانیبات امنصوری چی دو ایمان دی کی زیادت او نفصان نرازی میرے آمد صلاح سلکی پیو بلا خبر تفرید ہے آخ خبر دار ہے ایمان دا بسیت تے که مرکب تے ایمان بسیت نا ہوئی ناوی دا زیادت نقصان نا قبلی نسوک چی ایمان تا مرکب نا ہوئی ناوی دا. دایر خبر, دا خبر دا چی زیادت نقصان قبلی وگنگوهی را ایمه اللہ فکوک بطوری کی دا یو تخفیر کړی دی چیر ایمام ابو حنیفر ایمه اللہ او دا راته د مو تاخيرینو په در میان کې چې دا کومه ذره د لفظه زیده دوزی په ایمان باندې چې امام ابو حنیفه رحمه الله د دې نوې دي غني اعمال <سؤال> صالح <سؤال> او ترک سر ضرورت شي او محمدین دې نوې چې کچا گناوکو نو کافر شو عمل صالح ترک کو شو بلکی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہہ پر دور کې خلکو د غی نو معتزله او خوارج او بده خبر کوله چې مرتکب د کبیره هیڅو ګناهوکي د کفر او شرک نه فبله ګناهوکي غلای او ضروري وي ترې سره د ایمان نه کوو او ته مې خوارجو کفر کې دایې شو معتزله منظرې بینن مې درته ایمان صرف د اور تردید د پار دا خبره وکړه چې ایمان دره تصدیق قلبی نه عبارت او پادش او امان صالحه نو دا د ایمان مکملات زیادت او نقصان کی نسبت دی تشوید نو په ایمان چې بریسر انوارات د ایمان هیتی یو کمی او قوت او شدت رته اګه زیادت او نقصان نری کم دي د قبلي لري کیمیا ته نه بلکې کیفیت د را لاغو اتل راځي خل کو سفر وته چې و اعمال او تو توجون ورکل ګر مرضی اش دا وو پر کې د وې ایمان دا عبارت ته عمل او د عقيدي وردی ټولنه چې د خبر ترید وشینه نه ته وای نې ځل لفظي او دیتوي फरक د تعبیر چې امام شان تعبیر کړل او ابو الحسن تعبیر کړل خلک دا نه پي نوو امام په د مرجئه او د مرجئه او الله مغنک کثو غدوی چې امام بخاری د معتزلهونو د خوارجونو خبره و صحیح چاغه د خبره کې د د برط پرېت کي تا نه امام سي د مرجي او نه امام بخاري د مو تعلق له خوارج نه خدا هر جا مقابله د خلکو سره غلن داغه د پاره د تاخيرات کړ نور ته سيرت تاسو ته کی کړی دی دی باب کې مستنيم اغه حديث وروړي پاکيد اعمال او اهميت ته د دې زموږ ته مراد کي او بان دي وایي د <سؤال> <سؤال> <سؤال> ا د او م ن و ا د او م ن و احبون د یم ن ل ا او تی کی مخابره ی کو ب ک ن و د رن پس دونو دا خبر معلوم شال چې ایمان <سؤال> د ری تداد ازره ن کی غو پړ سی <سؤال> او <سؤال> اسلام <سؤال> د ری تداد ظاهر ن د ایمان او اسلام په معنی کې پرښتې او کنيشته او چې پرغ دې نو پرغ دې پدې کې ډېر راجې خبردارانه چې دا یو بل تلazim مرزوم دی د مرد د چلو غیب د عبارت دورمنټ پرښتې شری دیور تر پرښت نشتا د ایمان ابتدار څرنکه یې انتهای پزاهیري اندامونو پرځام ابتدار ظاهیر اندامونو کې ابتداي انتهای په دغه تلazim مرزوم او ددا پر کو کو اسلام کليمه د ایمان عمل <سؤال> نه خبره وکړه د لهوی تبارت رسې کی نور تاسو پره دنا وایو د پره دنا پره وره نه دی انا څنګه مله د پتی کنه ته مبارکره منه پادا تر پره دغه دغه دغه پر پر پر پر دغه د بېل په اړه چې نه ما آی ور لمانانو کې موجود دي دغه دغه منافق ریتراځي مذکور خلقو مختلف جوابونه کړی چاندا جواب کړی دي چې په هوه منافقو په هوکل منافق دغه شان د منافق خالد خلیفه او شباب او شباب دي چې پره او دا جواب کړی دي چې د نبی رسول اسلام په دور کې چې کوم منافقینو اعتقادی منافقینو ده بیان ده امالی منافقین پاوکی ده مرس تواکی که بچه گیرسی فاتره غیرم او منافقی خمانا منافقی عملی نه منافقی که اعتقادی ده او چه دا جواب کرده چه دا سلور و او نام مجموعه پیو مسلمان که نشرا بیان تک دا یو یو یادو دو, دو, دو, دو یادو مجموعه نشرا بیان او یو جواب چاډه کول لري خاص منافقينو مبارک نبی له سلام ته وای شوندل اوو بيان وای وای وای دي په خاطر چې نه وای چې دا په هغه سره نه وای سره نه وای چې دا په هغه سره نه وای چې دا په هغه سره نه وای چې دا په هغه او موږینه دې بیرته هر شو امې د مرافقې شوه دې مدین خلک چې کما دامت ماته د له قوارج وای الله انتی یو ری دای ځان حینه ایمان را پکړو کنه دغه جوابونه خلقو کړل دي دا محمول په مستحیل باندې او یا دریج کامل ایمان نه شتا یار د ایمان زو امن مراده شي دنا په ټیم کې زو امن نه لري څنګه درکانو زو امن وي دې دنا کې او ګرفتار شو به خو دواړه باید بیا دې بو بده جاري کې نزو امن نشو نور د دې جواب نه دي بابن بالقدره دا لفظ فتحید د دل دا بھارت دغېن می ازرید لباک نا چې د مخلوق د پیدائش دا سوز را کاله مخ اغا لیکل شو دی پلوح محفوظ کی بیا لحل محفوظ کی لیکل رست شو دی او نور دادا لا علم ازلی دی دا قدیم دی دیگی حدوث نی نو قادر او پا سکون داد سرچی قدرشی منی مانا قدرت او طاقت رای بے یو تقدیر دی بل قضار دیگی پر ارشتیو کنشتا ده باره کی یو پر اغدا ذکر کرده چه تقدیر او قضا قضا عبارت ته ده قولیات تقدیر عبارت ته ده جزئیات او دویم قوال عدیب علاق ته اغدا چه ده تقدیر عبارت ته ده قولیاتنا او قضايباره ته تنفيذ جزياتو ریبور شیدا سمتا ده مخده اولتش تقدير مقصوداله چې سوق سر کئ او کړي ټولو لا په ایلم کئ کاخريو کبد الله چې سره خیر پیدا کونکې دې شرم دې پهل بندیانو نه خیر خو خیر شر نه او په دغه سلسله کې دا خبره هم دا چې خالق دا فعال او الله پاک او هغه تقدیر دا, دا س لازم ده نو څنګه چې حقيقه توحيد او عقيده د اخرت او دا نور کوم لازم ده دین کې څوک انکار کوي نو مسلمان نشکير قدریت جاوتم اوتزلووی ناغو تقدیر نمانی او ارسزوز کیه و خالق دعفال افتیار و عبد وی پا دیو جنبیر صلات و السلام داری مبارکیوی جگا مجوس دی امت دکا مجوسم الهین منی یو تا اله الخیر وی بل تا اله الشر وی یو ازدان وی بل تا احرمان وی مديوم بشميره اريهمنې زه به خالق د پالي پیر او عبادت وای نه ډېره هی هه و نمنل نه به السلام وې چې بیمار شي ته پوه شي مکوې چې مرشې مراده جنازه دی چقړلې څنګه چلې دیو خاله باندې دا و چې کوم چقړلې دې تبلیغ هم ډېر ورونه نوتې دي دې خلک چو دیوال نه تبلیغ خلاف نموږ باور ک چې له دې څخه منځزري کول شي نو شیخ سیبو زو ما نورمال کړو په تلو نه اس باندې تا د هغه د تزانو په تدویر کې په تلو نه د چکوړو کې په اوپر پاتوري ګرځي دا کار په سعودي کې نه پرې رہی نموږ چیلاوړو یو کوټني دا وست په کې د سپیر پیداشو د هغه تعلق نا ټول خلک ایزان سردار خللی استاذو ځادین استادانه په کوم ځان ساتي دي نو دغه وانت خلک راغلم ال دی تقریر کول نو ملا بکی خو پډک جماعت کړه وی تقریر کی پر کیاج دا خبره ثابت کړه چې دا تبلیغیان دی او کریوانیان نيوي دا کثیر خبره وای دا زمما د دلیل یو را دا پیښ چې دا ځکه کافر دي چې دا قدرېدي او جبرېدي او جبرې يې کافرینه دي کافر دي دا نتیجې ورکوله ولکه دلیل یو د صغرا او بل د کبره د دینه کبراء خدا ده صغرا دي حزكه جبريه او قدري دي دي وي د الله نامه کې دوه يته کې د محظه تمنه کې دي او دا په دې چې کوم د جبريه او د چا باندې مجبوري محظه او دینه کبراء ده لري سن بي السلام او قدري او تمجوس هذه الامه قدري مجوس دي امتي او دي ته جو خپل دي تدرې وروته مناظره ورته اړتیا وشو. مدا لها شانت وګرا خلک زمونږ شي لعب کې داتب موږ دا د حدیثونو څخه ترې یا ده. چا خپل مفاد لپاره ونو دي. روز تا و تا په تو لګي خو دا وایي چې دا به خبره نه کیږي لکه بیا لکه یې بندر نه ولګي نو باندې وایي زه اراحت تک او اوه وحزن تک ختم و دې نه کومه تک ارګو متقاشري او پر الله تعالی دې او احمر او ارګو د په دې ځانک او صالح او شو م په جنادل کې ځکه چې تاسو له ما څخه د یوې پارڅه ده بازارونه تر بازار څخه ما دځا څخه ما وروسته تر بازار دا زما کې رساله ته کوله په دې وساب باندې د انسان کې دا دا سرپرته دا حدیث بیان په جما من احد منکم منکم من هادین شپدا سکس او مام من نفس المنصوب انش يروح على شيء دا هغه مکان کې له شیپور کې جنګ او هغه دا چې له شیپور نیک وخت دی او وخت صاحب کرام مدنبی رسول الله خبره یقین کرم د کومه صحابي یقین دي حت اور سي نو نو تفوس چې دا په ارضه کې شو دي بي السلام علیکم به ویره چې دا خبره زموږ ټکینې ته پوسیو کړو یا نبی الاولانم صلی الله علیه و علیه کې تابینه یمږي ته مان کو پخپل لګ باندې اومن پریدو سوجدا لري ذاته خامخري ذاته تو يو سږي انيش او ته هو تبزي نبی عليه درامه ینا دا ټکینی لري شو ديږي تشریعی مکلبی کارکوا ای معلوم کل موثر اما من اما اهل ثاره پی وسرون نه ساده نگبخته خلق با نگبختی اد پار اسانه ول شی دغوت اسانی دیش اهل شقاوت او با اسانی دی شقاوت د پار دوت اسانی دیش او د غایته په دې کی بولست اما من آتا و اتقا و صدق مل حسن فسن یسیر و حلیل و سره و امامن بخل و صغن و قذب و سن یسیر و حلیل سره اول آکس چغت کلم کلو و انکار تقدیر کی بسرکی ام آبادی جوانی دار موتزیل و رئیس او مندا بسترین مدينې ترغله وړل خلک په فاصله کړی حالت یې مستری بده بار کې وی چې کله هم تاسو د گمراهیو خبرې نه ناغي بنیاد بر دي معبد جوهنینا خدای شه او ته ظالم خدا خبره موري چې په باب دحديث کې دسی قري و باب ده حدیث کی طرح او چپل ده باب ده حدیث کی ثقه دیو جنا دغنا حدیثا منقل شول بخاری کی مسلم کی تول کتابونو کی طبیعت یانو نری سنا نقلتی و باب ده حدیث کی اسل کی کینو دبی تا نمرت کی ریش راځانه توین زل مسله ده بیا حاجی بن قتل تل کلو سنت ہجری لاړه درمانې ې حاج کوون کې مر کوون او ک حاج مره د دسول لپاره غټ سریوه دارومانو چری او کسصاب د نبی اسلام او سره میلا شي مونږ تکووکوو در قدری او د نه په با ل پاک د پاار دومر برابر کلور مواف کللو په داال کې دا نو پ تنق مو دونه طرفونه دنه یاته کومه د مګری ما ته پته زمونه ملګری به خبره ما ته پاري نماځري شان پوسکو شاندار کارشوري زمو طرف ته تخالګي او نور قرآن قرآن زاخه تلاوت کوي د قرآن کډر تک دي او دوی تقفرونه علیلم بالجور جور, جور. تحقیقاتم کوي وګمان دا کی د تګیرني شو کارو تر سر نه شو مخکنه کلی کې مګنیش دی عبد الله <سؤال> ابن عمر تی دیوسته میراو خبره کده تی بازارم دیو زمانه بازاره دي او په هغه ځاده دي جماعه قسمي تقریبا عبد الله قسم کړ کچته یو په دیو کې ده او حد په مقدار سرهو خرچ کی نه قبله یت الله رسو جیمانه په تدین راوله ابه حدیث جبريل عمر ابن خطاب کو واست بیان نه پر کوه تا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 یاد دې چې پره تفصيل نه او تاسو کله غنغله غنغله خاریک نه نه غنغله واه واه یم څومره دا مونږ چې نه مسکین لیک میک شو یو مکر شو دي کنا سر دو بار وسمو پر دانامه هم هغه شي په دانامه دا پر ودوو اوو با درو د دې کې دا کار کنه هم دتنه لکمه مرصاد حضرت راجل دیو مو خاطه یا انا خاطر من دا ټول حدیث مقصد داره چې نبی رسول الله وکی نستو خلق ومن کی جناشنا سره وراو لمراو نه پته باندې او چې امر وکم به نبی رسول الله چې مون کورز دا در پرې مې جنین د لار نشنا سره کله چې راشده تا نموږ ولې چرته جوړو دکان باندې پوه شئ تاسو 78 تین نه خټینا نبی رسول <سؤال> الله تعالی ناس هغه به وایو الخرتن ناس و ذکرنا هذا الخبر نه چې غوږ دې په خاطر جو ذکر ہے او تا صلیم درتي سمع دې سلام خبر رااله السلام یا محمد نبی السلام جواب وتور کست نور هغه حدیث دې خدای دکان خبر کړل السلام فقط دغه په کتاب کې دغه وقایع نشته موږ په دې کتاب کې هیڅ یوه شی نه لرو او د الله تعالی په نوم دې کوم مقاله او دغه مقاله راځي باندې کومه مقاله یوه ده چې موږ د دې ورورو فارضون پر دارګي فارضون ماته دوه د رمضان په حالت کې وخالو په خالو په غوړه کې تقدیر مبارک دي یو خبر او یوو تقدیر هغه کم چې حقیقت تقدیر دی عبارت دې د ادمي ازریدا الله فاغه په او ديني لوکل کل تقدیر مجازن کی مجازن انور کی دا <متحدث> یو تقدیر مستبراش چې الله د آدم علیه السلام بچی دا غرشانه پیدا کوري چې صلیوات امیدونه لوځول چې نتیانه یو طرف ته ځنه بل طرف ته دې تم تقدیر وایې دې او دا حد عزل وایي دا مجازي <متحدث> تقدیر ده تر هغه تقديري او حصر کم چې د وکړه کله تقديري اطلاق کیږي هغه تقديري عمري باندې کړه واستبرائش چې کله د انسان د مور په خېټه کې او پاکي روحا چولې شي نو ملک راشي wallahu to juhud kan salur khabni دي ته تقديري عمري وي او درې مجازن اطلاق کیږي بالتقدير اا بالتقدير سنعي باندې نو ست نه وی تقدیر دا غلز په لري توقدر کې ملائکو تا په صحیحواله کې د خلق تر بل ليله القدر کم تقدیر دی؟ تنه وی په درې تقديري يومياني چې څار ملائکو تکاره ولکي ماخمو پوری ودا انسان دا قیدا ودی کوم ماخمو کې څار دغه دې نماز کې بلې محفوظ کی کوم سری کرے شو دین الله هم تقدیره مجازنه تا پلي کیږي دا لري روش طریق کرے شو یو ازدی تقدیر حقیقم اگر چغدا الله د علم دی عبارته قدیم نورمن ثلاثات وشره لوقایت کیมูลستری دا تقدیر اقدا احمد او زردی دا دې نیم کارمن کې په پدې کې سوچ پې کرم ده لرنه کې وایا دا مناظره چې ادم موسی عليه السلام کړیوہ تفسیر دفتر خیر معلوم دی دا یکم دې کړیا په عالمی ارواح کې کړيده او یا دا مناظره چې کړل دا دونه لا پاک راځو د ذکر او یو وخت سمېل یا د موسی سلام السلام په تیم کې ادم علی السلام الله راځو دیکو په دې دی خبره ته سوچ کوی کنه کوی دا خبري وکړلي اول د موسی عليه السلام په دور کې الله پاک آدم عليه السلام را ژوندې کړ اخلاق جنونو سوځي دا ټول د کتابون کې لیکل مرغنه مانی کنه وای هغه موږ په یاده مونږ دغه خبره کنه چې دا په آدم باندې په تاریخ کې پدې باندې په دې عليّ قبل أن يخذ السنة أربعين سنة بعد عدم موسى قال أحمد من قارها ممّنّا عن طاوتين كنّا أبا وراء ويقر حدثن أحمود من قارها قارها قارها قاني جمعين قال أخبر من شابه لصالحنا نزيد من أسلم عن ربيعنا وراء فقال قلت الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يارجي أجنى آدم فجأ أخر جناه من الجنة فقره الله أهلنا فقر أنت عبونا آدم فقرنا آدم ونعام قرأ أنت المسين فقال الله سلو para namara ta ta ta para nam para nam para ta namara ala in ahra ta nawala ta min jannat al wa du wa man ta para nam ta para an nabiy غالب <متغطال> شو ادم علی السلام <متغطال> په مصعب غالب شو ادم علی السلام <متغطال> په مصعب علی السلام <متغطال> دا وو ته خپل <متغطال> حضور نه پیش کوي اره په تقدیر کې لري کنه بيد واهاله او دا جیره نه دا دعا په یالم کې دا تقدیر نه پیش کوله اغالم کې پیش کوله رب العالمین په یته پخار رسول و سلم په پادنه کومه په دې حدیث او دې ایت کی بظائر لیک تارود مولوی کی دغه حدیث ایت د مولم شو انشاء الله پاک آدم السلام د بچونو د بچی پیدا کړ او حدیث مولوی می زاده علی السلام نشانه ټول پیدا کړ داږي جوندارې چې حدیث هم دغه مقصد دی خو د لارښو بذات پیدا خدایونه چې کوم پیدا کیدله غي پیدا خدایونه دې سره سره راوړ دي بارے کې هم کافي قلنا ده او بسونو ذکر کولا تقريبا لس والصلاه دې بارے کې راځي الجمل تفسير كتاب سوره جلالين حاشره چې دا پكم دي شوی شو او دا څنګه شو او دا خلق ته نه دی یادو کاپير بیا څنګه خبره ته فَإِذَا كَلَّمَكَ رَبُّكَ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الْيَوْمِ ذَلِكَ ۖ إِنَّ مَنْ خَاطَبَكَ فِي الْيَوْمِ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۖ وَإِذَا كَلَّمَكَ رَبُّكَ فَقُلْ سَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ۖ وَقِفْ لِلَّهِ وَاسْتَقِمْ ۖ وَإِذَا كَلَّمَكَ رَبُّكَ فِي الْيَوْمِ ذَلِكَ فَقُلْ سَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ۖ وَإِذَا كَلَّمَكَ رَبُّكَ فِي الْيَوْمِ ذَلِكَ فَقُلْ جو سمجھنے امر بن جوستم القرشي قال حدثني <تصفيق> اغا لکټ تل کړه او ویلره یا خیزر دونه سې دې ته بیا کاثرن اغا پیدا شو او په داسې شاندماني چې وکاثر کړي تومې ویلره څنګه ده دا معنی مزګه تاسو کوي بل حدیث دی كل مولودن یولدو علی الفطره دایس مقابن پایدا شو یو په د خپل پترو په دې ژو چې دی به جون دې چې ریږي ګرځي با کافر ولله شکرې ژوندې پر شو نو دا ټول خپل مو پلاړه سره کې او کبرتا وبدي اقترح على محمد اللهم ندر على بركه اقترح على كلنا علينا تعاوننا كان عاملين على شيء من بيروت على بالنا على هذا على كل هذا الكلام على قرار قرار برنامج الاعمال <سؤال> الاجتماعي اللي بتنناولنا وطلع على على مشاركه التنظيميات بعض ونخبر في هذا الشيء هذا اقترحنا عيد مواطنين بركه الله يوفقنا بركه الله تبارك الله والسلام وبارك ان دخلت فحدثوا فليس من يثني امي يا ابن لو انكم لا تذكروا كما يكون مضاد ان تذكروا كما يقاتل الله من يمارك اليوم رجعنا الذين فليكتبوا عذروا امرؤكم ان يكون شبيها في طريقهم فإنه حدثوا أيام العام الذي حدثنا يكون بينه وبين الذراع وهم قراب الدراي يبيتوا بين انتال ويام بين الذراع والذراع و بين انتال ويام العام الذين ولا كنت له غاظه قد بحثت عن تصنيفه بحثت من اهل النار ضد شوري اهل النارنا نبينا صلى الله عليه وسلم نؤي ما يمن الاخر الكاروب بلکه هر څړې په اساني یې اخږي سره په راپېدای شي اچھا اچھا په <سؤال> بابن <انت> کی ذراری المشرکین <سؤال> ذراری اولاد <بروت> د مشرکین توی توي ما شمان دا مسلم تفصیلا د کتاب الایمان د بخاری کی ویل را د مشرکین او د کافر کم بچی مرشی د بلوغ نه مخکی دا بچرت دی مبارک کی, کی حفیظہ نے حجر لس مذہب ذکر کړلی له صاحبوال ی او کول دا دی او غیری محلم دینه ترجیح ور کړی دا چې یو مطلقن جنت ته جنته وجدا غ حدیث دا چې کلو مولود یولد علی الفطره او دا حدیث چې کوم راغله په تاسو تر غیر استاوند اولاد د مشرکین نشو نبی رسال الله عالم دی مقام نه علي نه د پتر تر تر تر لغت سره نو ورسایل مقصد دا چې داونه مشرکین وبچري یو څنګه جنت تږي نبی علیہ السلام جواب ورکلو دا په اسلام په پیدا شوری با پیترت بانده او پاتې تشو دا چی روس ریو سنگا ملکون پا جا اللہ پیدا پا قانون تحت دیو بچرد دی او دا او پا جدا چی روس تا دا چی تا پوست آشیر زناحان پا خلبان دی دا نبی علیہ السلام دا اولاد المومنین پا بارک شوئے دی او پاکیم نبی علیہ السلام دا ویلی چی اللہ آلوم حکانو آمین با دریم قوالدار دیو جانم تزي مطلقا دريم قوالداري چې دیو بجنات خالیمان خاليمان د اهلي جنتي سلام رم قوالدارتي دیو په عربي چې دانه جنت ته ونه جانم او پنجم قول توقف ته چې الله ته پتر ودی خصوص خبرې نشي کوی امام سيتمردي چې و توقف کولو نورم په قوالين کوي د تاسو یې کیوای هي طرحتنا بالوعد اننا نطلع على خطه خطه طرحت من موظف مره كثير كنا عندنا مرض في الدين طرحت لنا المخنث وخلينا مرانا فينا عندنا عبد الله بن جابر كثرناش تقاتل وعبد الله من حضاره جمع وكنتم بالامر ان الله وارضنا عملنا وضي رسول الله ذراري من شيخه نفر منهم ارادوا ان ان الله وارضنا كما عملنا هي طرحتنا وقولوا فينا الاغلب بالجان مع قالوا كنا بيصروا لكنا نتديروا لصارين لصارين بارت كنتنا لصروا لكنا نتديروا دي فقره ويرو قالكنا دغه تویره چې مسلمانان جنته ته ځي یقینا یو څه بارک نه چې دا بجنه دي د مسلمانان به ته ځي دغه تویره چې به جنته ته ځي یقینا یو چې دا بجنه جنته 아이شه نه دا قول چودره ته خرابو چې خاص یو څه بارک نه دا قول نبی رحمت الله می داسمه هر مولود پیدا کی پا پیترت نمورپلار یهودی کی یا نسرانی کی کما تا نا څنګه چې بلو لگا سنگ چیزی گی اوخ من بحیمتن دنگر جمع روخ سئی ایت مخصوصے پدی کی ساخکر ماتے لیوئی نا لالہ پیام برا سوک چی مرشو دے ورکی نا جیسرم اللہ پانی مکانا بنا پیتره ته عباره کی ته پیتره ثمانه نه یم اسلام دې او باجو کې دې نه استعادت اسلام مراد دې عبدماني رستم مستنند نوري هم کوي کو شي تاسو ها دا حريت مينت تاسو بار بار او دې دې دې د یو د اړین چې هر مولود چیرې نو پیدا کیو هو مور پلار یې وي د هر انسان خلقت وای شي نو مالک سی وتوی چې توته وایا ان الله اعلم ما كانوا عاملین الله <سؤال> خپل په واسطه یې کوم عمل کوو لاخره نه دې دا وخلا شو دا الله پاک دا لدينا مراد اگرے چا کملوز الله <سؤال> پاک است او عزل کی تو اگرتی مراد ده چون کی اگر تکوینیو اعتبار نشته نو قص دی له اعتبار کنه دی او اگر پیدا کی چ کملوز ذکر اگر پترت اگر اعتبار نشته کوین خپل ځکه وایده مو د توانه ده ښاله <سؤال> مخکره غريتي وو وایده ه جنته دي نو ادنه تاسو مو کو دتو له هغه امرتي مراتب ګنده یې نه خوشوي نه ها نن او دا نه اني ورته نه